Dengan membaca suratul fadihah Al-Adhiniya Walakul adzim salihah Wa ilah adratin Nabiul Mustafi Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam. sallam Al-Fatiha A'udhuillahi wa syaitanil rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa inyaki nasta'im in. Iyidina siratul musta'im صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله ما افتعل لنا فذكر انصر علينا من هول زاين رحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انور قلبي بنور هدايتك كما نورت الارض بنور الشمسك Allah marhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahma wa ba'da zikrina minhu ma jahilna wa zakkana tilawatahu 'ana al-lail wa 'ana lana hujjata ya rabb al-'alamin ya 'allama guyuba la yapduhu shay'un min ilmihi wa la Allah minna wa minkum taqabbal ya karim Baik, surah Yasin kita sudah memasuki ayat ke-13 ya. Sebelum ke terjemah ke tafsirnya, dilihat terjemah perkata jilid ke-8 ya. Sudah ya Ibu? Ibu dan Bapak memiliki inayah, terjemah perkata, ya, sebaiknya dimiliki satu set ya, 11, 11 jilid. Atau dicicil juga boleh. Nah, ini yang kita baca, jilid ke-8 halaman 138. Kalau ini sama ya. Kalau Al-Qur'an kadang-kadang suka berbeda tergantung cetakannya. Ayat suratnya sama Al-Qur'an juga. Baik di halaman ke-138, ayat yang ke-13 dilihat ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'uz bil-Lahim min al-Shaytanirajim. Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. Wa uh, kol ya, kalau kalah subrak. Wa riblahum mazalan ashabul dayyin fa kana lahum ma fa'azzazna jangan ikutlah kan tapi ya. jangan fa'azzaj jangan fa'azzaz fa'azzazna bisanisa fa qalu azaz, inna ilaykum mursalun Mahu, apa yang mereka katakan? Mereka berkata, "Kami adalah manusia seperti kami, dan Allah mengutus Nabi-Nabi-Nya. Dan Allah mengutus Nabi-Nabi-Nya tanpa sebab. Jika kamu وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ قَالُوا إِنَّا تَعْطَيْرَنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَعْطَهُوا لَنَجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ fa iza zakiratum bal atum qaumum musrifun kita lihat terjemah perkataannya ya surah yasin masih surah ke-36 ayat yang ke-13 bismillahirrahmanirrahim wa ghariblahum masalan ashabal qaryah in jaa mursalun dan buatlah bagi mereka satu perumpamaan yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka wadrib asalnya dari boroba memukul tapi di sini permisalan contoh ya wadrib lahum dan buatlah lahum bagi mereka masalan perumpamaan misal ashab ashab penghuni ya. Ashabul qaryah penghuni suatu negeri qaryah atau kampung Il jaa'a al mursalun iz ketika jaa'a datang kepada mereka al mursalun utusan-utusan banyak ya rasul kan satu mursalun ini banyak Iz arsala ilaihim muslimain fakadzabuu huma fa arsalna bi salisin fa qalu Inna ilaikum mursalun Ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan lalu mereka mendustakan keduanya maka kami buat kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Tuh, utusan satu gagal, kedua gagal, dikuatkan dengan yang ketiga. Maka mereka ketika utusan berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu Iza arsalna ketika kami mengutus ilaihim kepada mereka isnain dua orang. Fakadzabu lalu mereka mendustakan huma kepada keduanya. Faadzazna maka kami kuatkan. Bisalis dengan yang ketiga. Faqohlu maka mereka berkata. Ina sesungguhnya kami ilaikum kepadamu mursalun. Orang-orang yang diutus. Kalumatum illa basyarum misluna, wa ma anzalal rahmanin shayin antum illa takzibun. Mereka berkata, tidaklah kamu ini kecuali manusia seperti kami. Mereka inginnya, inginnya kalau utusan Allah itu bukan dari jenis manusia, dari malaikat. Dan Allah yang maha pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Tidaklah kamu ini kecuali berdusta belakang. Kalau mereka berkata. Ma'atum tidaklah kamu. Illa kecuali basyar manusia. Misluna seperti kami. Dia diutas manusia kepada manusia. Kamu kan sama seperti aku. Gitu. Jadi mereka orang-orang kafir menginginkan bukan jenis manusia. Baru dia mau beriman itu ya. Jadi banyak alasan. Wa anzala wa tidak menurunkan Ar-Rahman yang Maha Pemurah Masyai dari sesuatu in antum tidalah kamu illa kecuali takribun kamu berusta antum antum antum takribun nah itu. Qalu rabbuna ya'lamu ya inna ilaikum lamursalun mereka berkata Tuhan kami mengetahui bahawa sesungguhnya kami adalah benar-benar orang yang diutus kepada mereka qalu mereka berkata telah berkatakan fil madhi qabbalna tuhan kami rabbana nya dhamir muttasil ya rabbuna tuhan kami rabbun rabbi Allah rabbi rabbi Tuhanku, kau rabbuna tuhan kami ya'lamu dia mengetahui alama ya'lamu dia mengetahui inna sesungguhnya kami ilaikum ilaikum kepada kamu Lamursalun. benar-benar orang yang diutus wa ma illal illa mubin dan tidaklah ada kewajiban atas kami kecuali penyampaian atau perintah Allah yang nyata wa ma alaina wa ma dan ma alaina mana-mana di sini dan tidak ada atas kami alainna atas kami maknanya biasanya kan apa-apa atau sesuatu di sini maknanya mana maka kalimat negatif wama karena ada illa wama wama alaina dan tidak ada tidak ada atas kami illa kecuali albalagh sebagai penyampainya almubin yang nyata qalu inna dathayarna bikum tak ilham tahu lah najuman nakum wali minna azabun alim. Mereka berkata orang orang kafir ini, sesungguhnya kami sial karena kamu. Sungguh jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan melempari batu kamu dan sungguh akan menimpa kamu siksaan yang pedih dari kami. Kalau mereka berkata. Inna sesungguhnya kami topai yarnak kami sial kami celaka ini ya bukannya un, bukannya berterima kasih diberi peringatan pikum dengan kamu karena kamu karena kamu beri peringatan kami jadi sial itu lain sungguh jika lam tentahu kamu tidak berhenti lanar cuman nak kami lempari batu sudah kamu jangan beri peringatan aku Tetap tak lempari batu Gitu kan Walayamassannakum dan sungguh akan menimpa kamu minna dari kami azabun alim. Siksa yang pedih. Itu ya. Qalu pa'irukum ma'kum a'inzukirtum antum komum musrifun. Mereka para utusan berkata, Kesialan kamu itu karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu bernasib siap? Bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Ini kata utusan Qodsn ini. Haulu mereka berkata, Ta'irokum kesialan atau kecelakaan kamu ma'akum bersamamu karena kamu sendiri. Zukirtum apakah jika zukiro, zukirtum kamu diberi peringatan, bal bahkan tidak diberi peringatan atau tidak, antum kamu kaum kamu musrifun orang-orang yang melampaui batas. Jadi bukan yang terima kasih, diberi peringatan, malah marah-marah. Ini kita dulu ya terjemah perkata. Ada yang nyambung, ada yang enggak, Utus satu, apa di situ maksudnya? Baik, kita lihat tafsirnya ya. Nanti ibu dan bapak boleh baca ya ayat ke-9. Itu tadi yang kita, uh, 13 ya, ayat ke-13, ke-9. Kita lihat terjemah, uh, tadi terjemah perkata, kita lihat tafsir Ibnu Kasirnya ya. Tafsir Ibn Katsir ke-22 masih surah Yasin. Biar nyambung ya, terjemah jemaah perkataannya. Tafsirannya apa sih? Tadi kita sudah baca ada yang nyambung, ada yang enggak. Datang dua utusan. Datang dua utusan enggak enggak enggak nurut. Datang yang ketiganya tetap aja bahkan mereka bilang, sialan lu. gara-gara lu. Gua beri peringatan, gua jadi sial. Ah gitu kan. Kata utusan bukan karena aku, bukan karena Datangnya utusan, tapi kesialanmu karena dirimu sendiri. Ini kita lihat ya. Jadi ada ada nyambung, ada enggak. Nah itu, Quran itu kita bisa belajar terjemah, terjemah Departemen Agama langsung nyambung. Ada juga yang enggak ngerti, enggak paham. Seperti ini kan paham tapi masih, masih buram gitu ya. Apa yang dimaksud utusan? Siapa utusannya ini? Nah kita lihat ya. Di ayat ke-13-17. Ibu dan bapa yang sudah memiliki Tafsir Ibn Kasir ke-22 halaman 474 ya. Sini, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadriblahum masalan ashabal Qariya. Izja ahal mursalun. Iz arsalla ilayhi musnaini fakazzabuhuma <-tuh> pa'azzazna bisalisa faqalu inna ilaykum mursalun. Mahu, apa yang anda tidak manusia seperti kita, dan apa yang Allah Yang Maha Pengasih tidak ada sesuatu, jika anda tidak menghina. Mahu, Tuhan tidak tahu, tiada dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan. Perumpamaan apa? Yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan. Lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketika utusan itu berkata. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Mereka menjawab, "Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun. Kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka." Mereka berkata, "Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu dan kewajiban kami tidak lain halnya -hal lah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Inilah samaan dengan yang kemarin Bahawa kita sebagai dai siapapun, seorang muslim muslimah dituntut untuk menyampaikan Beliau anni walu ayah. Sampaikan walau taunya satu ayat. Hanya itu hidayah urusan Allah. Itu ya meng mengingatkan. Tetapi bagi orang yang sudah ada di dalam negeri Islam, itu lain cerita, kena aturan ya. Kena kan uh, ada aturan mainnya. Kalau dia belum di luar lain cerita. Makanya ada kafir zimmi, ada kafir harbi. Ada kafir yang hak dilindungi kerana tunduk pada aturan Islam. Nah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan kepada nabinya agar membuat satu perumpamaan terhadap kaumnya yang telah mendustakannya. Masalan Ashabul Qurayyah Iz al-mursalun suatu perumpamaan yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Surah Yasin ya masih ya ayat yang ke-13. Nah, Ibnu Ishaq telah menyatakan berdasarkan berita yang sampai kepadanya dari Ibnu Abbas, Ibnu Abbas tahu ya mufasir nih al-Taus ya. Ka'bul Ahbar dan Wahid Ibnu Mundabih Bahawa negeri yang dimaksud adalah Negri Intakiah, Negeri Intakiah yang diperintah oleh seorang raja yang bernama Antikhas, Antikhas ya Antikhas ini ia adalah seorang penyembah berhala. Maka Allah mengutus kepadanya tiga orang rasul, asalnya kan dua, tidak berhasil ketiganya. Ketiga orang rasul itu bernama Sadik, Saduk dan Shalum. Ada yang, orang kristen kan Shalum, ini nih Sadik. Saduk dan Salum. Tetapi raja itu mendustakan mereka. Oh, Jadi Yasin ini bukan... Ya ini Quran itu bukan bukan hanya untuk masa sekarang. ya Masa Nabi juga masa sebelumnya. Ini kan berbicara tentang sejarah masa lalu. Karena orang yang lupa sejarah, jangan melupakan sejarah. Negeri ini tegak juga karena siapa? Karena Allah iya. Tapi tetis darah perjuang-perjuang bangsa, jangan dilupakan dulu mereka itu suhada, sahid mana ada, maaf Ya, pejuang-pejuang itu yang sahid, suhada, suhada muslim dan muslimah muslim yang kebanyakan karena kalau yang maaf agamanya nasrani itu kan sama seperti penjajah karena penjajah itu datang ke negeri ini salah satunya adalah untuk mencari emas dan menyebarkan agama mereka kita lihat lagi ya ke situ coba lihat yang antik-antik itu umumnya seperti itu tapi ini jangan dikembangkan ya. ya, itu dalam artian. Tapi harus tahu aja, bahwa sahid-sahid itu, pahlawan-pahlawan itu umumnya muslim-muslimah. Karena ingin bebas membebaskan dirinya dari penjajahan. Karena yang menjajah itu ingin menyebarkan agama mereka. Kan salah satunya itu, coba lihat sejarah kembali. Salah satu misi mereka adalah mengambil perluasan daerah, mengambil emas, dan menyebarkan agama mereka. Nah, itu ya ini ada ada cerita dari mulai perang salib ya. nanti dilihat kita sejarahnya ya baca lebih lebih jauh nah ini hal yang sama telah disebutkan dari boroidah ibnul khasib ya ini dinyatakan. bahwasanya bahwa negeri tersebut adalah negeri Intaqiah akan tetapi ada sebagian para imam yang merasa ragu bahwa negeri tersebut adalah negeri Intaqiah karena alasan yang akan kami sebutkan kemudian sebut, sudah ya, sesudah kisah ini nanti dijelaskan. Nah, ayat 14-nya Til arsalna ilaihim musnaaini fatazzabuhuma. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan lalu mereka mendustakannya. Ya ayat ke-14 ya, masih surah Yasin surah ke-36. Maksudnya dengan spontan mereka mendustakan kepada Rasul itu. Wa azza wa jalla. dua orang Rasul, dua orang utusan sudah dikirim kepada mereka tadi ya. Saduk, gitu ni. Nih, saduk, eh, sadik dan saduk. Kemudian yang ketiganya Salum. Eh, Salum ni. Resta kena Salum. Apa itu? Nah, ya ni kami perkuat keduanya dengan Rasul yang ketiga. Ibnu Zeraj telah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman. Dari Su'aib Al-Jiba'i. Yang menyatakan bahwa nama kedua Rasul. Yang pertama itu adalah Syam'un. Ada juga nih. Ada yang menyatakan bukan. Bukan saduk. Ini ya. Bukan sadik dan saduk. Tapi juga ada yang nyatakan Syam'un dan Yuhana. Sedangkan nama Rasul yang ketiga ialah Baulus. Kau namanya aneh-aneh. Ya ini kan. Nabi dan Rasul itu disesuaikan dengan kaumnya gitu ya. Jadi Nabi nabi itu banyak. Tapi yang mesti diketahui kan 25 Nabi dan Rasul. Sebetulnya banyak. Setiap kampung itu ada Nabinya gitu. Beda Nabi dan Rasul. Kalau Nabi kan hanya untuk dirinya saja. Dan se kaum sekitar. Sekarang Rasul untuk seluruhnya. Untuk menyebarkan. Terlebih nabi Rasulullah ini. Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam. Dan khutaman Nabi yang Nabi terakhir. Jadi kalau ada yang menyatakan nabi setelah ada setelah nabi Muhammad itu keislamannya diragukan. Bahkan ada yang bilang murtad Karena Sudah tidak ada lagi ya, nabi. Kalau kita al-ulama warasatul anbiya, insyaallah kita menjadi ulama orang-orang yang memiliki ilmu para penerus nabi dalam menyampaikan risalahnya. Itu iya ya. Tapi nabi sudah habis selesai sampai nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul terakhir ya. Itu harus diyakini betul. Fokalu, maka ketiga utusan itu berkata. Yaitu kepada penduduk negeri tersebut. Inna ilaikum mursalun. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diatus kepada kamu. Ini kata kata utusannya ini. Ya ini dari Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian. Dialah Allah yang memerintahkan kepada kalian agar menyembah Dia semata. Tidak ada sekutu. Jangan sirik, jangan musyrik orang ya bagiNya. Demikianlah menurut Abu Aliyah. Tetapi khotadah Ibnu Diama eh, Di menduga bahwa ketiganya adalah utusan-utusan Al-Masih. Ini Al-Masih Isa Isali Salam ya kepada penduduk negeri Intakiyah ini. Kalumaa antum illa basharum misluna. Mereka menjawab. Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami. Surah Yasin ayat 15. Maksudnya mana mungkin kalian diberi wahyu. Jadi meragukan ni orang-orang ini. Ya, tadi penduduk ya penduduk yang e, negeri Intakya ini itu e, ya mereka penyembah berhala. Nih raja yang bernama Antihas. ya Antekhas agak susah ya. Ia adalah seorang penyembah berhala. E, berhala kan tahu ya. Ada berahlah itu dibuat dari roti, dari apa, dari itu. Habis, habis disembah, dimakan. Masa Tuhan bisa dimakan, ya? Itu ya. Logikanya di mana. Tapi seperti itulah keagamaan orang. Nah, ini. Ya. Maksudnya, mana mungkin kalian diberi wahyu, ragu, ya, terhadap putusan Allah ini. Sedangkan kalian adalah manusia seperti kami juga. Dan kami tidak mendapat. Dan kami tidak mendapat wahyu seperti kalian. Seandainya kalian benar-benar utusan... Tentulah kalian adalah jenis malaikat. Jadi inginnya dari malaikat. Mau dia beriman kepada utusan Allah. Kalau dia bukan manusia. Ah manusia sama seperti saya. Apa artinya? Ya, dekat, meragukan dengan utusan ini. Dan memang inilah keraguan yang berada di benak kebanyakan umat yang mendustakan para rasul. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam firman. Firmannya yang menceritakan ucapan mereka. Di surat At-Taghubun ya, nanti kapan-kapan dilihat. Surat At-Taghubun ayat ke-6. A'udzubillahiminasyaitanirazim. Zalika bi'annahu kanat ta'tihim. Rasuluhum bilbayinati. Bilbayinati faqalu abasharuyahdunana. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya telah datang kepada mereka, Rasul-Rasul mereka. Membawa keterangan-keterangan lalu mereka berkata, apakah mungkin yang akan memberi petunjuk kepada kami itu adalah manusia? Jadi ragu. ini yani mereka merasa heran dan tidak percaya bila Rasul berada dari jenis manusia. Disebutkan dalam firman yang lain, Alaihi minash-Shohbahul Rajim, surah, Al -Ibrahim, uh, surah Ibrahim ayat 10 ya. Kalu in antum illa bashar misluna Turiduna antasudduna amma kana ya'budu abauna fatuna bisultanim mubin Mereka berkata Kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi membelokkan kami dari apa yang selalu disembah nenek moyang kami karena itu Datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Ini mereka meragukan inginnya dari jenis malaikat. Dalam firman yang lain surah al Mukminun ayat 34 ya dilihat. A'udhu billahi minasyafanir rajim. Walain apa'atun basharum mislakum innakum idallah khasirun. <Sessizia> Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu... Niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Di surah Al Isra ayat 94: "Allahu mina sya'ubanil rajim, wa mana'anna saiyu minu irjaahumul huda illa anqalu abasallahu basharul rasulah". Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman. Tatkala datang petunjuk kepadanya. Kecuali perkataan mereka. Adakah Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Ini keraguan mereka ya. Karena itulah dalam surat ini disebutkan dalam firmannya. Surah Yasin ayat 15 dan 16. Maka antum illa basyarum misluna. Wa ma'azalurrahman min syai'in antum illa taksibud.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 Menjawab ia, namun Allah mengetahui bahwa kami adalah rasul-rasulnya yang diutus kepada kalian. Dan seandainya kami dusta terhadapnya, terhadap Allah, tentu dia akan menghukum kami. Kami benar, kami ini utusan Allah. Jadi ini meyakinkan, kalau seandainya saya bohong bukan utusan Allah. Ini kata tiga utusan ini. Kami akan diazab, kami akan disiksa yang keras. Akan tetapi, dia pasti akan memenangkan kami dan menolong kami dalam menghadapi kalian, dan kalian akan mengetahui bagaimana bagi siapapun kesudahan yang baik itu. Ayat ini semakna dengan apa yang disebutkan dalam firman yang lain di surah Al-Ankabut. Ya, dicatat surah Al-Ankabut ayat 52 disenyatakan: "وَالْكَفَّةُ بِاللَّهِ". Ia bina dan wabina kum syahidah, yaglamu maa di sementara dan bumi, wala'zin amanu bil bantul dan kafaru bil lahi, ulai kahumul khasirun. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan antara kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang-orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang merugi. Adapun firman di Surah Yasin ayat 17, wa ma'alaina ilal balaghul mubin. Dan kewajiban kami al ulama para dai semua kewajibannya adalah hanya menyampaikan dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Mereka, para utusan itu menyatakan, sesungguhnya tugas kami hanyalah menyampaikan risalah yang diamanakan kepada kami untuk kalian. Apabila kalian mentaatinya, maka bagi kalian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian tidak memperkenankannya, maka kelak kalian akan mengetahui akibat dari penolakan kalian itu. Hanya Allah yang maha mengetahui. Itu dulu ya Oh itu Jadi dua utusan itu apa Tidak nyambung kan Kalau baca terjemah Tidak nyambung Ada dua utusan Utusan ketiga hmm, Itu tadi ya Jadi uh, diutus Ada nabi yang diutus pada suatu raja Nama rajanya Antihas, Antikhas Antikhas ya ini Ia adalah seorang penyembah berhala Yang diutus adalah Sadik dan Saduk Kemudian Rasul yang ketiga adalah Salum. Ini ada Salum kan bahasa ini ini isalmah sih ya. Ini. Ada juga yang menyatakan uh, Nabi yang itu adalah Samun dan Yuhana. Oh itu kita baca Yasin. Alhamdulillah ya baca Yasin juga pahalanya dapat baca Yasin tiga kali satu aja belum belum lancar lah ini belajar. Ya. Yang ingin belajar membaca Ayat ke-13 ya, silahkan ke 0812-828-7881. Ada beberapa hari kota tajwidnya ditunda, uh, untuk tajwid kita pindahkan harinya ke selas, uh, Sabtu Minggu ya, uh, pembahasan tentang tajwid. Sudah jelas kan, apa yang saya sampaikan, bahwa belajar tajwid itu mudah. Masa kita mau menggeruti tajwid aja, sementara isinya tidak kita, tidak, tidak kita pakai, yang kan isinya kita amalkannya baik di ayat ke tiga belas untuk ibu dan bapak yang ingin masuk silahkan ke 0812 8287881 ya 0812 8287881 bebas siapa aja yang mau nyoba ma boleh ya itu tidak diwakai kelas dulu karena kita lagi banyaknya materi yang harus disampaikan ada terjemah perkata ada tafsir, ada tajwid gitu insyaallah ya. Ada juga tematik. Karena kita harus mulai mulai rajin membaca ya. Kalau tema-tema Al-Qur'an bisa baca sendiri. Hanya di sini kita dibantu untuk dirangsang mau belajar. Karena mau belajar itu susah. Berbuat kebaikan itu walaupun tiap hari tetap aja susah ya. Silakan ya ke 0812 8287881 ayat ke-13 surah Yasin. A'udz bilaahi min al-shaytan al-rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ya. rib. Kalau salah subro Nah, ada yang masuk leh. Ya. Bercuba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alkhusyam. Dengan bapak siapa ini? Uh, Udin. Pak Budin. Pak Budin, sila Ayat 13 belas bapak ya mula-nya berapa? Ah, ya. Berapa? Bahasanya Ayat ke-13 wa diriblahum. Wa diriblahum ayat ke-13. Ta'ud billahi minasy matabinya jangan kepanjangan. Au satu alif. Auudzu billahi. Mhm. Baik nanti dilihat lagi tulisan ha-nya ya. A'udzubillahi hadad. Ya betul dulu Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Pasti ada jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasydid di situ. Bismillahirrah Bukan jangan panjang-panjang, Pak. Jangan bismillah. Bismillahirrah gitu. Bukan sin tapi sebentar. Nah bacanya jangan buru-buru. Bukan sin tetapi sad ya. Wa bad. Wa rib lahum masalan as-sad al-ha Lagi. Wahab riblahum, misalan ashhab al qariah, ilanjah al mursalun, ilarasalna ilaih musnaini fakal zabnu. Fakal zabu, fakal zabu, huma. ya? إذ،, إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مُثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزْ Sesna biza nzi anfaqanu inna ayikum rasulun. Kalu, kalu, kalu. Kalu mak, itu yang bawahnya. Kalu mak antum dulu. Kalu mak antum. Illa وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْعَمْتُمْ إِلَّا تَسْرِفُونَ إِلَّا تَكْفُرُونَ إِلَّا تَكْفُرُونَ إِلَّا تَكْذِبُونَ إلا, إلا, تك... إِلَّا تَكْذِبُونَ Saksi bukan si bukan. Kanun inna ilaiqum la murssadul. Terima kasih, oh, kasih bapa. Ya. Wassalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya silakan ya. Bapaknya lagi berada di perjalanan Gak nah, yasin mah hafal kadang-kadang Asal tahu awalnya kadang-kadang ya Kita suka lupa Baik Kita coba kembali ya Bebas siapa aja yang boleh masuk Yang bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Purwati Jangan lupa Ibu Jamaahnya diingatkan Tanggal 28 kita syukuran Satu tahun pengajian di Depok ya Ayat Jam saya di Kartini 58 masih biasa kembali. Bu oh, ayat ke-13 lagi diulang ya. Wa driblahum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa <Sessizia> riblahum masalatsa alqaryah. Il Jalal Mursalun Il Arsalna Ilaihi Musta'inifakazabuma Wa anzatna Wa anzatna di salisya fakalun Inna Ilaihum Mursalun. Dia ilnya hati-hati jangan dikolkolahkan ya. Il Ar itu. Terus ya? Kalu ma... Kalu ma... Uh -huh, terus ya? Terus Kalu... Kalu Wahm Alina, wa ilahul al Mubin. Terima kasih. Sholatul -azim. Azim. Terima kasih. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Uh, di ayat ke 15 itu hafesnya in a in a tum illa tak. Ribun kadang-kadang Ridal ini suka suka kita lali lupa suka dikolkolahkan jangan ya il il arsal sama seperti obat banyak orang wad fitad lil jangan fitad lil fitau uh, obat wab wab rim wab rim bilang ya masih ayat ke 13 surah yasin Ya silakan ya. Ke 0812 828 7881. Ada saran, ada kritik, Inginannya juga silakan. Pari, sisakan waktu untuk tanya jawab. Iya nanti ya, kita lihat waktunya ini. Ini baik. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Dengan Bapak Abu Islah Di mana Bapak? Silahkan. Bapak di mana? Kecamatan. Di mana? Kecamatan. Oh, Kecamatan. Enggak di ayat ke-13 ya, diulang lagi ya. Silahkan, Bapak. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Wa zeblahum masalan 'as tawriqiyatil sadar kham war salul bacanya sudah bisa nah tajwidnya sedikit lagi nih Pak wa wa wa qrib lahum masalan alhabal qaryah masih kita aja berhenti lagi Bu Pak wa qrib Wadrib wow, lahum masalah ashaban Korea Nah gitu Irja Irja ahal mursalun A jangan panjang-panjang kosar Ir Irja ahal -ah mursalun Irja ahal mursalun Nah, halnya jangan jangan panjang, Jangan ahal jangan kosar, iljal ahal. Nah, matobinya nggak jadi panjang karena ketemu Alif Lam Qomariah di situ. Iljal, iljal mursalun. Nah begitu. Is arsalna ilay muslimin faqallu ma fa'alna azzanna fa'alna bisalisin faqalu inna faqalu ilaykum panjang satu alif faqalu faqalu inna ya lagi faqalu Fakalu. Pak Fa Azza's na, jangan diulang lebih situ. Eh, cek, cek, cek, cek. Ah, siapa? Itu bukan Pak Azza's na, Pak Azza's na. Fakalabuhuma, Inna ilaikum mursalun. Coba lagi. Fa'alna bi Jangan kepanjangan mad Pak. Ilaikum hmm. mursalun. Bapak, mad jangan kepanjangan. Fa'alna bi salis. Mad tabii satu alif aja. Fa'al dan fa'al aja. Faal, Fakal Fakal Fakal Fakal Fakal Fakal Fakal Fakal Fakal Fakal Fakal Fakal Baik Bapak banyak belajar lagi ya Sudah kenal huruf Tinggal Tajwidnya nih ya Terima kasih Bapak Sayang waktunya habis ya Bapak. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Di situ Wa Wa Masalan ashab al koriyah, jail il ada kadang-kadang keliru -kadang ke kuala ke, ke, ke kuala bukan il jahal mursalun arsalna ilaihi musta'in fakazabuhuma fa arsalna bissaliyasya fakalu inna ilaiyukum mursalun. Nanti kita teruskan kembali ya besok ya. Ini masih dalam tafsir. Jadi hari Selasa khusus kita tetap tematik terjemah perkata eh, apa tema-tema Al-Qur'an. Untuk tajwidnya Sabtu Minggu. Nanti kita atur tanya jawabnya kapan kita lihat waktunya ya. Terima kasih untuk semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Taklim Radio Kayumanis bersama Radio Kayumanis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara Kembali kita jumpa untuk pijisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya ya Ya kita sama-sama di